Stefan Wheeler. Energiaválság. Az impulzus telibe betalált. A gombostűfény energiacsomag fénysebességgel csapódott céljába, és nagy dörrenéssel darabjaira vágta a szerkezetet. Kékesfényű szikrák villantak fel, miközben a robot teste a föld felé kezdett zuhanni. Két másodperc alatt elérte a talajt, és egy jókor a kráter formájában sebet ejtett a földön. Szikrák villantak, szürkés, szúrós szagú füst szállt fel, de végre csend lett. Sikerült, sóhajtott fel megkönnyebbülve dev, és lassan előlépett a melvédjeként szolgáló, romos fal mögül. Hunyorított, ahogy megpróbálta felmérni a füstbe burkolódzó robotot. A szél kívül nem hallott semmit, ezért botladozva elindult a lezuhan gép felé. Még mindig remegett a lába. Sohasem fogja megszokni a harcokat. Már nem is számolja, hogy az évek alatt hányszor vett részt a keresésben. Az egész életét használható energiatelepek felkutatásával töltötte. Hosszú időt töltött a vörös sivatagok, óriás sziklák és a magasba nyúló kopár hegyek között. Az időtlen háború felélte, teljesen kiszipolyozta a bolygó és az emberek tartalékait. Megcsóválta a fejét, ahogy a planéta urán készleteért folyó őrült háborúra gondolt. Aztán odaért a szét talajhelyén keletkezett kráterhez. Ellenfele ott hevert az alján szikrázó füstölgő végtagokkal. Egy pillanatra tétovázott. feszülten figyelte, hogy a gép tényleg halott e. Aztán egy nagyobb lépéssel a kráterben termett. Örült, megállapította a gép típusát, és elismerően bólintott. Egy jó minőségű, tartós energiatelepet fog most kioperálni a szerkezetből. Lehajolt, hogy végrehajtsa a megszokott mozdulatokat, de keze félúton megállt. Hirtelen zúgást hallott, amely lassanként erősödni kezdett. Ezzel egy időben hatalmas szikrák csaptak ki a gép hátából. Dev rémülte hátra hőkölt. A szerkezet megbozdult. A szervomotorok nyikorogtak, erőlködtek, de sikerült mozgásra bírni az összehorpadt tagokat. A robot, mintha az ókori főnix madár 23. századi fémváltozata lenne, Lassan felé lett habaiból. A csillogó fém inak összehúzódtak, olaj feszítette a tömlőket, és a szerkezet engedelmes kedve talpra állt. Dev, örjöngve hátrálni kezdett, maga elémelte fegyverét, és lőtt, de nem történt semmi. Halára rémült, ahogy a fegyver energiatelepének kimerülését jelző sípolást meghallotta. A gép közben felegyenesedett, kékes fémteste szikrázva verte vissza a napfényt. Az ellenőrző szoftverek végrehajtották feladatukat, és korrigálták a javítható hibákat. A robot támadó fegyverei ugyan megsemmisültek jól célzó lövésétől, de a másfél tonnáj szerkezet még így puszta kézzel is jóval erősebb volt, mint egy emberi lény. Aztán a program továbbfutott. Egy ezred másodperc alatt felmérte a környezetét, saját pozícióját, majd memóriájából a legutolsó célt megjelenítve ellen teste után kutatott. Dev teljes erejéből futott. A felerősödő szél nagy porfelhőt kavart, így már nem csak a futástól zihált, hanem az zavarodottságtól is, mert nem tudta, hogy hová tart. Hátra nézett, és egy pillanatra megpillantotta a romok között megcsillanó három méter magas szerkezetet, ahogy két hidraulikus lábán ruganyosan felé fut. Hallotta a nehéz fém alkatrészek zörejeit és a motorok ritmikus zúgását. A köztük lévő távolság ruhamosan csökkent, ahogy a gép maximális sebességre kapcsolt. Digitális adja tökéletesen alkalmazkodott a romváros akadályokkal telít Elemezte a környezetét, és reagált minden mélyedésre, törbelékre. Dev a kezében szorított fegyverre nézett, aztán elhajította. Érezte teste megkönnyebbülését, ahogy megszabadult a felesleges sújtól. Kimerült telep nélkül úgy sem tudja már hasznát venni. Hátra nézett, és még jobban rettegett. A robot talán öt méterre lehetett tőle. Hallotta a súlyos léptektől összeroppanó törmelék hangját. Nincs esélye fegyver nélkül. Tudta, hogy ha nem talál ki valamit, akkor csak másodpercei vannak már hátra. Megnyújtotta a lépteit, mintha akadályfutó lenne. És akkor elesett. Egy nagyobb törmelék darabra lépett jobb lábbal, és arról akart elrugaszkodni, amikor az épület omladék elbillent. Mindez egy pillanat alatt történt. Dev nem tudta már korrigálni mozgását, ezért a földre zuhant. Akadály! A szoftver reagált, és kiadta fénysebességgel száguldó utasításait. Áramkörök záródtak, fémizmok rándultak, és a gép a magasba szökkent. A vezérlőprogram nem rendelkezett az improvizáció képességével, ezért nem ismerte fel, hogy elég lett volna csak ráugrani a férfira, és ellensége már is üzemképtelen állapotba kerülne. Ehelyett működésbe lépett a védelmi rendszere, így az előtte heverő akadály kikerülése lett az elsődleges célja. Mint egy animatronikus gazella, úgy lendült át a férfi felett. Jobb lábát kecsesen előre nyújtotta, ahogy felkészült a döccsenős talajfogásra. <gül> Mintha táncolnának. Egy furcsa balett előadásra hasonlította a jelenet, amelynek a végén az egyik szereplő életten elüldöl majd a földre. Dav látta a fölötte elsuhanó árnyékot, ahogy a robot átugrotta. Aztán látta a porfelhőt, amit a gép fékezése felvert. Úgy lassított le, mint a teniszezők, amikor hirtelen kell megállniuk és irányt változtatniuk. Aprókat ugrált, hogy a feleslegessé vált mozgási energiát elvezesse. Megállt, majd a szenzorok mérni és elemezni kezdtek. Apró elektronikus villanásokká alakították a távolba vesző gigantikus hegyvonulatokat, a várost körül ölelő, bíbor színű homok sivatagot, és a romokat. A férfi ezt már nem láthatta, mert tudta, hogy a robotok kitartóak. Átkozott túl kitartóak. Az utolsó pillanatban sikerült egy közeli romsikátorba futnia, még mielőtt a gép tökéletesen bemérte volna a terepet. Tehetetlen volt. Tudta, hogy a robot mindent meg fog tenni azért, hogy kivégezze. Ez a feladata. Erre programozta be az ellenség. Csak futott tehetetlenül, rémülten, előre a vékony, romos utcában. Ide nem sütött be a nap, így fél homályba borultak a falat. Nem tehetett mást, csak rohant az életéért. Reménykedett abban, hogy talán nyomát veszíti a gép. De hát ez csak egy naív, végsőkig kétségbe esett, remény maradt. A robotok nem tévednek. el olyanok, mint az ember. Hirtelen lelassított, aztán megállt. Zihált. Alig kapott levegőt. A sisakrostéi kezdett bepárásodni, ahogy a szkafander berendezései küszködtek kimerült testének és heves lélegzésének hőjével. Lassan kinyújtotta a kezét és megérintette a falat. <tosz> Zsák utca. Vége. Most meg fog halni. Dev elborzadt, ahogy rádöbbönt. Élete utolsó pillanatai pörögnek le. Ekkor meghallotta a szervomotorok zúgását. Megfordult, és három másodperc múlva egy sötét alak takarta el a sikátor bejáratát. A logikai kör bezárult, ahogy a robot szenzorai rátaláltak a férfire remegő testére. A program végre akadály nélkül futhatott tovább. Dev összerándult, ahogy a gép elindult felé. Tudta, hogy a küzdelemnek vége. Most megtörténik az, amitől mindig is rettegett. A halál félelmet csak fokozta. A robot nem megfontolásból vagy hirtelen felindulásból, és nem érdekből fogja megölni. Egyszerűen végrehajtja a beprogramozott feladatát. Ez a lélektelen ember feletti üresség az, ami megrémítette. Még csak nem is okolhatja. Egy élettelen, fémből és műanyagból összerakott szerkezet lesz a veszte, mely valahogy mégis olyan élőnek tűnik. És odaért hozzá. Megremegett a talaj, ahogy robosztuk, léptekkel, de megált megállt. Aztán felemelkedett az egyik karja. Dev felnézett a gépre. Tekintete keresett valamit, talán szemeket, amelyekbe az utolsó pillanatba belenézhet, de csak a tekergőző vezetékeket, huzalokat, az összekarcolt fémet látta. Az utolsó pillanatban, a végső csapás előtt behunyta a szemeit de nem történt semmi. A szervomotorok küszködve felsikoltottak, aztán halkulni kezdtek. Végül csend lett. A robot csapásra emelt karja hirtelen megberevedett. Mozdulatlan fém szobor vált, miközben halk pattogások kíséretében hűlni kezdtek a felforosodott alkatrészek. Dev kinyitotta a szemét, és egy pillanatra nem tudta, hogy meghalt-e már, vagy még él. Felnézett a gépre, és alig akarta felfogni, hogy szerencséje volt. A robot energiatelepe, melyet meg akart szerezni, váratlanul kimerült. Nem táplálta tovább éltető energiával a gyilkolásra teremtett szerkezetet, megmentve ezzel az ő életét. Az energiatelep, mely működtette a vízszivattyúkat, mely meleget adott az éjszakai fagyokban, biztosította a kapcsolatot a többiekkel, és amely erőt adott a fegyverek romboló impulzusainak, most sem hagyta cserben. Furcsa mód, egy kimerült, használhatatlanná vált energiatelepnek köszönheti az életét. Dev érezte, hogy jeges hovallatként suhan végig testén a megkönnyebbülés. Megbedekült. Mélyen felsóhajtott, majd a falhoz simulva elindult, hogy a megdermedt gép mellett kisúrranjon a sikátorból vissza az éltető napfénybe. Aztán bekapcsolt a robot tartaléktelepe.